انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكل الخائنين حصيما بياند ديري شده فران مجدنا تحتلو شده فهده كموري وفهده دانا شده استانو نو پبل سمکه وی په کوران مجید ریسلی په کوران مجید ریسلی آسان دي خیر او برکاتم پاکستان و خم پکې نسا یفیدي و ته ني قانونو نشروالو په کډونو قانون په غو مسلو کی تیریږي کوران مجید واس ګوسا زیاد نزياد یور زیاد ور دي پکې تیریږي نو زو خبره راتيي د کوران دای چکم سره قوران سان کو یی ویځه به قرآن عمل کوم نو هغه دا دي دا قرآن غټه مساله ده چې فیصله او فیصله به په قرآن کېږي چې حکومت د سره نو چې حکومت د سره نو که یو عالم دا وکي مطالبه د حکومت کای کوشش د دې کوي چې ماتو حکومت ملوشي د چې خاله کې د دنیا راپارکې نو کوي یو عالم د دې د پارکې شوران نفي شي د بیا یې د دین مسله راخو ما به ته ارسه کوه د منځم وایو د ارسه وایو او چې ستا کتاب را هولندي وباندي او باندې تفسرینه کېږي نو بیا مداري داسې چن شیو واقعیا دا وایي واقعي دې شاری بار وغړی په دی مدینه منوره یو قرانه و, و بنی او بیره وته وی د دې بنی او بیرق یو کس دا غنمد بشر دا بشر چې کانه منافقن دا منافق او دا غریب قرانه یو سال په دی مدینه منوره کې یو ډیر بزرگ صحابي دی حضرت رفاعه ابن زيد آ غریفه ابن زید چرتا دا مېدا وړینې مېدا دې په دا کړیو ملمنو لاند پاس په بالا خانه کې او هغه په بالا <سؤال> خانه کې داس غریبی چې زه ریوي د شفي دا بشره غره او دا په بالا او دا دا یې وړو هم یې او دا اسغنی هم یې چې سار را فاصله د حضرت ریفاعه داسې داس شریف ونی سره دا دی زاسې لنجې د نو شغلې چې ګورو والخانې سورې ده د دې اورواره دی اجي حضرت قتاده ابن نعمان هغه راغی چې اوراره د شکار شوه بیګامی والخانه چې اسوي کوي وي خاکا کا معلومات کاو کاو کاو خالکو دوی الکه بیگاده او بیره زمونو ور بلهود شپي مالميګي داس تاسو هغه ور دغکړي باغورو یې بل دا کوم چې معلومات اوکړو اوکړو خبره یقیني شوی چې دا ارسد وکړي حضرت نومان خطا د نن نوماند راغې رسول الله ته منګاوی راپور لوک اګه تر هغه چې حضرت د قصه بیگه زما ده ترچه ده نغلا شویدن او ده ده حل بوی جداده بیرخ زامنو کردن حضرت تا دونه می رو بانیو که اگر او باره اگر او ده سر و خریاله خکویدن و ده اخو نه نزگری ده ده ده دوار پس رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اگر خلق رو گفتن چرا رو گفتن لابسر اگر خلق قوم امراد او رو رو بل جور کن چوای منګه بغلا کو مدینه کې و منګه کو دې زه تا ګورم موږ مسلمانان یو الټه چې دې تهمت په دغه لګاو په قطاده ابن نومان باندې چې دا په ناجیز باندې په موږ دا وی کای فنه رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې واه قطاده دلیل سرشته و یې نسب نشته خو خلق وی نو پیران الله علیه وسلم لګاغه مو کو خپاشو چې دا اولی نصيبي ځای راغلی دا وی کوي نو الله تعالی د آیاتو نه نازلونو دا آیاتونه چې دا آیاتونه نازل شوه جغلم د قدمو نو دا بشر لري د چې له پښو چې زما خو پر دخ کاره شو نوزغري واپس راولې دا اور په قولی له مدینه ته وتښتل هلته چې مدینه ته وتښتل الحکم غلا کو لري یو دیواله غسو لیکاو ګاڼډر لیکاو هغه دیوال پېرا فرې وته بل ځای کې نه راشو بیا مرشو دا ای بیان ان انزلنا يقينا من غلي غري دې تیرې کل تا ته من غا رالي غري دې تا ته کتاب دې له حق سره ده حق سخه ستنظام دي او قانون دي او سلام يرالې ګلې دې له تحکما د دې د پارچې ته کې بین الناس او من خلقو کې له تحکما د دې د پارچې ته کې بین الناس او من خلقو کې او دا فیصله په کوم طریقو کې بما په هغه طریقه الله چې الله خوده لیداته فقرا مجد کې چې د فیصلې کوم الله خوده لید چې په طریقی سره فیصله او کی او بیاوی و ولا تکن او تمکیگا و لا تکن تمکیگا لیل خائنین دا د دو کمارو دغلو خلو خسیما جگرگو که با فیصله او کی دا خیانتگر و فیصل مگر مرگا کی آمتاوه بی خداویلیو کنه دا دا بیرق سامن اغلام کرده دی او بیا چې دې کولټه دا دا غوښته جګړه موږ نه راغړیو کاتاده شریب امنګ باندې درو hội د پیر عمر له سلام د دې مرګتیا کوي او کاتاده توي چې له خلکو باندې ناجيز دامي ونيږي ملاوي ودا تا کون تمکیګا الخا دین د فار د خیانت ګرو دغلو حسیمه جګړه کوون کی الله بخنو غړه د الله نه واستغفر الله بخنو غړه د الله نه ان الله یقینا لا غفور رحیم اغه بیا چې کله دا ارڅو غلا رو وتا نو د ویښوی حضرات ده ومن کړه ده من دی ایسی دیو مدینه مناوارا کی یو ساری و یهودی اگر اگر تبی زیدی سمن وی وی دا خوزیدی سمن مانکه روزی دیو مانتی خیدی منسان نوکی دیشی دابا زیدی سمن گلا کری غلیم او کنا و بیاشه دی توحمت و بل لگی اگر آگه زیدی سمن اگر زیدی سمن که هدر زخو خوابر نیم بل سنیم اسد رو وی ونه تو او تجاګمه کووه عن الذينا د طرف داغ خلکو يختتنونه انفص هم چاغې خیانت کوي د خپلو زانو سره اممو کې ګنامو کېجررممو کې او بیا چلاکی کوي او تا تجدینو جاگان کوي ان الله ييقنا الله لا يحب غه محبت من كان دا هغه چا سره چې وی هغه خوانا خياناتګار او غل گناګار الیا کدا منډه ترې سره وای چې وای په کوم کېونه شرمېږي د عقلې یستغفونا په پښووالي کوي طلب د پښووالي کوي مین الناس ذخلکنا دا منډه ترې دی دا وای چې زمونږ غلا خلقو تخکار شو یستخفونا دوی طلب کئی دپتوالی من الناس دخلقونا ولا یستخفونا او دوی طلب دپتوالی نکئی من اللہ دالانا حلکا دخلقو دا نشرمی گئی تخکاران شو او د نشرمی گئی و هو ما اهم او دا اللہ شدی دوی سرده از یو بیتونا و اگا وقتی ایزیو بای یہ تو نا بابا واخیش دې د شپې مشورې کولې ما هغه لا یرضى شدا الله وخنوا مین القول د خبرې هغه خبرې مشورې کوله شغه الله وخنوا ما وي د دې د قرآنه خلق د شپې راجه مشورکې چې لار مشور رسول الله تبو یو چې حضرت قتاده من سرزلم کړې دي چهتلی پا منگ بانده ده کده ده ده کده ده مغلانه ده کده وکان الله دی الله بی ما ی عملونه پا هاوه چی دویی که یکی توی اگیره کونکی دا پا بیرت کورانیتا وی کورانیتا چنن خوتاسو دادوی سر او او د مرگتیا که وی زی چلو او بیت اخلاس بشی نو ورځ دا قیامت وبا د بی د رب نو بیا څوک مرګ یا کی نن خو ساطع دی بیا موږ سره ټوپ پک ټوپ کیږي بیا موږ سره زمانه تون درس دنیا کې خو بیا خلاص کې نو انتم خبردار تاسو چې هغؤلاء کسان کاشان دا د قرانه جادل تم تاسو چې غړا کوي ان هو دا طرف د له خوونه د لحیات دنیا په جن په جون د دنیا کې او دنیا کې چې عدالت ته پیשי دنو تاسو د دوی د طرف نه باسو نه جګړې کوي فمایو جادل الله سوک د شی جګړو کې د الله سره دا دا پدل barke انهم د طرفه د دینه یومل قیامت پروز د قیامت علاکه پروز د قیامت باندې اوسو د الله د د طرف نه جګړې کوي اما اي يكون عليه دی سوق دي پدي باندې وكيلا سيما وار بیا ولا د دعوت په خير کې سازشون مکه وړ غلام کړی دا غلام باندې درس ثابت شو د تور خبره دار ته ووباسه ته جړاو کې چې مون نه نه کې و ما عمل سو ان چا چې عمل کو و دا بعد وکړه او لم نفسه يسلم سره موقعه د خپل ځان سره ځان په یوغللت کا واچ اوسم یفرې الله او بیا د بخه او غخته د نو يجد د الله او به الله غفور الرحیم بخون کې همم کوون کې غه د غ دا د چې ګنام په خپله وکې او بیا ورواچ چې په بل باندې چې د افنی کړی ده و يَكْسِبْ اسمن چا چې او فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ انما یکسب و پ شې زَرَرُ قسب کوي خ د د ضررارو نقصان به پهچی السی فځان دغ وکان اللهدي الله علیمن خبر په هرڅ حقیما خاون د حمت پ خپلو او اسمن یا غټه ګنا او سوم ما ير او بیا دي ولي پدغه ګুনা باندې بری ان پاک سری ګنې پخپلا کړی را او به اشي په بل باندې شدا پلانی کړی را لکه زه دې سمين ګنا نه کړی او دوی پداو وګړه چاغه کړی را فقط تمالا نو یقینا د بارکو بوختان ان تروغ و اسم مubin او گناہ اسا اف لازم د امام علی دا اسلام اللهم علی دا ای پاک خپل توفسه سم سره سرشان دی حاج د خپل عظیم کتاب صحیبو یادت راغ د خپل غوګ دی را باندې سلام او حدیثه مصلوی بوې کی ربا د قران قرآن و حدیث مون دا پارنسولا هنگ ربا دادی خیر دادی براکت دنیا کم ترادی زمون قرآنو زمون با چوتهم ورکیم ربا دادی خیر براکت درادی قیامت کم دادی عظیم خیر نشمون دامو محروم وی خاص خرق و میدانی حشل که ربا دادی خیر و براکت مون ترادی خلو مالگلو تا دعاکانیو کشهر لادمی ستی لادویلد دادی رات بود دادی که نسن دنیا کمالا جرولدی اللہ کی بردی کنید سر زمانی پر و بچو خبال و کشاران و کشاری کی اللہ حلال کارو بار خیر و د دس و سکونی نصیب و بز سر زمانی اللہ دا هر کسم پریشانو حادثون حیبازت بکی بیمارانو تم دعگانیو که چه دا حدیث کم سن بیماران دی ربات ورد شفا کامل ورد ربات ورد شفا کامل ورد خواست کرملگوی بیماران دی اپویدت ورد ماری ګورو کوونو کې بیماران یې وې چې و ته ځان نه وې چې هېر کې بیمارانی الله ودا سي حال یې کړې دا میره مو سمېره له وته وې دی بازار خلکو دې قوم سره د قرآن سره یې نه محبت ربنا فخ فل الناس کفر عنا سی اذن اوفنا